Surja, e lejl, me kaseh, njëzet e një vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrine Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Për natën që mbulon me terë Për ditën që agon Dhe për atë që ka këriuar mashkullin veëmrën. Vërtet vepratuaja janë të ndryshme. Sa për atë që jep për hirta Allahut, ka frik nga Ai dhe dëshmon për vërtetësinë e më të bukurës, besimit, ne do t'i ja lehtësoj mati rrugën drejt shpëtimit. Kurse atij që është koprac ndijet i vetmjaftuheshëm dhe e quan gënjeshtër Më të bukurën Besimin Ne Do t'ja lehtësojmë rrugën drejtë dënimit E kur të hithet në zjarë Pasuria e ti Nuk do t'i bëj dobi Neve Në përket që tua të regojmë Rrugën e drejtë Dhe me të vërtet E jona është ajo bot Dhe kjo bot Prandaj Unë Ju kam tërhequr vërejtjen me një zjarë që flakëron, ku do të hidhet vetëm më i keqi, që kam ohuar dhe është larguar nga besimi. E do të mbahet largë ti zjarit më i devotëshmi, që ruhet nga gjynahet, që e jep pasurin e ti duke pastruar veten dhe duke mospritur shpërblim në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të për di kujt tjetër për këtë por vetëm për të kërkuar fytyrën kënaqësinë e Zotit të Tij më të lartit dhe ai me siguri do të jetë i kënaqur